RecPlay Concurs de Maquetes Divetre Ràdio Sí, queda molt ben descrit no? RecPlay és el concurs de Maquetes Divetre Ràdio Què més poden dir? Si sí, Encara poden dir coses Poden dir que si sou un solista o un grup musical de les Balears i voleu participar en el concurs de Maquetes i B3 Ràdio, podeu fer, vos podeu inscriure a musicaib.cat. musicaib.cat. El premi, una gira remunerada per les Illes Balears, i també per Barcelona, i també per València. Així ho ha fet Guillem Soldevila, que és el nostre convidat d'avui al concurs de Maquetes i B3 Ràdio. Guiem, com estàs? Hola, com estàs? Hola, Guiem. Què tal? I en Sol de Vila és menorquí i, poden dir que, multiinstrumentista, veritat? Mm, sí, eh, sempre, bueno, hem de tocar diferents instruments, eh, encara que el meu instrument principal sigui la lliterra i el piano, però, però quan vaig gravar el meu primer disc, que ara fa dos anys, el disc Orígens, eh, sí que vaig animar a gravar tota una setmana de de, no? de sonors i d'altres instruments, sí han de dir que, que estem fent una connexió telefònica en Menorca i que per això ara tu no, tu no te n'has adonat, però ha hagut com una deformació robòtica de la teva veu. Uh, tu tu d'això no, no has estat conscient, no però, ha conscient però això, no, no, està, però no, no, això no. ha passat. Estàvem eh, amb això de del multiinstrumentisme, sobretot les teves dues armes principals, guitarra i piano no? Sí, són els dos instruments, bàsicament no? que sempre m he, m he, he emprat per, per tocar en directe i per composar i, bueno, i tot això de no? totes maneres em defines més com a cantautor i com a cantant i també amb, ja t'ho dic, guitarra i piano com instruments per, per acompanyar-me en directe uh -huh. Un cantautor bé, com, en, en com la denominació clàssica de cantautor, no? No sé exactament la denominació clàssica de cantautor, quina, quina seria. Jo, jo considero un cantautor com, com aquell que escriu les seves pròpies cançons i els interpreta després, no? I això sí que ve a ser que faig. De totes maneres, també treballant en música instrumental i, i fent música també per, per espectacles de dansa o poesia. Mm -hmm. Però les maneres de reconsert que estic fent, uh, últimament, sobretot, uh, són més, diguem, de cara a cantar... Tot una sèrie de cançons que ten composades I, i sí, potser sí que ets la denominació com s'ha sempre, no?, com de cantautor, aquell que canta les seues cançons. Uh -huh. I normalment, en, quan ho portes el directe, ets tu tot sol o, o tens una banda que t'acompanya? Funcions una elèctrica, són cinc components. I després també ara, ara mateix estic amb una formació acústica, que som tres components: un contrabaixista, lluit gener, després una viol menor que no es violí. I jo mateix m'c de de, de sabeu i piano i guitarra. I amb aquest trio ara mateix estem, estem fent bastanta feina a nivell de vidactort sobretot. Molt bé, I si te sembla bé escoltam una de les teves cançons i seguim parlant. Guiem Sol de Vila. Entre el vent dorm exaust, amb un gofre els trepents, s'aixequen en la nit i canten junts el cor. Amb els peus freds gloriosos, laudes en llatí, les lloses la humitat, la fosca el sal clar. que Déu que es guarda incredul i emotiu angoixat per malsons la penúria del món mentre amb un tret al cap surten cossos de nens destrossats per metjats al riu roig de Ruanda trinxerats els turons hi ha fusells apuntats i criminal la por de Sara Gebu Entre que aspiren rendemar a pranc en el llibre del vent L'idioma dels arbres, mentre volen arpies i un reu amb un car que l'estira amb saludes que l'univers. És la nit de Van Gogh dels estals de l'Iran, més enllà gofre el sol s'esplendran. Tot allò que a la pàtria és el món deu cert, però el món que jo estim té les costes d'una illa. He vist àgrats ciutats, devingudes feroxes, he trascat grat a cels, de fundar i assassinar. Sé que hi ha llocs d'exòtics, paratges de fàcils, Fatsinats pel llenguatge En calçament valvent Tot allò que perdura Ho funda l'esperit Un poema no pot Salvar gent de la fam Ni evitar les matances Castigmen la història Sense trancs Que porto és Guillem Sol de Vila, un menorquí que està aquí apuntat al concurs de Maquetes Divetres Ràdio, que la veritat és que sona com un Rufus Weinreich menorquí. Vull dir, una, una, una, aquí se ve una, una formació... Vull Mira, dir... que això que he posat ara és un tema nou. De fet, és un poema d'en Pons Pons, que, que he musicat, que es titula Godotus. I de fet és una gravació feta en directe, això, un estudi de gravació, no és, no és, això és una maqueta, que, que, que ho heu sentit ara, uh -huh. no, està incorpor, no està inclosa dins el disc que vaig fer fa un parell d'anys, uh -huh. que es titula orígens. Uh -huh. I sí, bueno, Rufus Wainwright de fet, és, és una de les influències, no?, que, que és un dels músics per jo respectats avui en dia en el panorama a tot nivell, no? Uh -huh. A més que ens eh, agradaria demanar-te sobre la teva formació. Vens d'una formació musical clàssica. No, no, no. M'agrada molt la música clàssica i sí que he estat en contacte amb músics de clàssic també, no? Perquè, de fet, en aquest disc que vaig gravar fa dos anys, ahir vaig participar a Quartet de Corda i, bueno, hi ha bastant instrumentació, com tu deies abans, no? Mm. I sí que, sí que em vaig tenir que posar una mica les piles en tot aquest tema de fer partitures i, bueno, sí que vaig estar a l'Aula de Música de Barcelona, de... però Música Moderna, vaig estar mm -hmm. estudiant quatre anys. Sí, sí, sí, però que bé, que no, no és una cosa... No és un passatemps, se nota. I sobre... Parlàvem una mica, ha sortit el nom de Rufus Wainwright així de sorpresa, mm -hmm. però sí que és vera que t'han donat a triar amb una bossa plena de cassets i n'has triat així un, no? un parell. Sí, costa sempre <ríe> triar una cançó. Costa molt, no?, amb música tan tan bona no? que hi ha pel món. I sí, una de ses cançons que... Que he triat. No? És una que, de fet, és una cançó que normalment faig en directe, com ha vist, normalment la faig, i que la gent acaba cantant amb bueno, tots a cor, i... que me sembla que és una de les cançons més més polides que s'han escrit, tant a nivell de, de lletra com de música, que és en Leonard Cohen. La um, versió concretament no? que fa en Jeff Buckley d'Hallelujah, de, de, de, de Leonard Cohen, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing.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 Hi un estàndard de, de la música popular original de Leonard Cohen en aquesta versió de Jeff Buckley, una cançó que també interpreta en directe Guillem Soldevil. Um, seguim en connexió menorquina ara ja hem, hem solucionat els problemes tècnics que teníem abans amb el telèfon mòbil. i um, seguim parlant amb en Guillem que esteu primer disc um, va sortir amb ona digital, és així? no? Sí, ells ho el van editar i distribuir, sí, el 2008, passa. Uh -huh. I ara quins has presentat cançons, algunes inèdites, no? Sí, sí s'em va demanar, bueno, a presentar alguna cosa inèdita i de fet, durant aquests dos darrers anys també han anat com definint una mica més, no? Perfilant més estil, potser més de cançó d'autor, més, més de més proper, més íntim, els concerts que faig també són més acústics, no?, com t'he comentat abans, i, i és és, que, és per allà on t'estic tirant ara, no?, com aquella cançó que, que heu escoltat abans, per exemple, amb el piano. Uh -huh. Per tant, els teus recintes favorits per actuar serien teatres, auditoris teatres i coses així ara mateix, no? Sí, teatres, bueno, de fet... Es, ara aquí a Menorca tenim uns quants concerts a l'agost, també vaig a que en el mercat de música viva de Vic a setembre uh -huh. i també eh, sembla que hi ha que anar a València a l'octubre, bueno, estan sortint tota una sèrie d'actuacions que amb aquest petit format eh, vulguis o no, doncs eh, és molt més factible i, i això també em permet profunditzar més també amb el tema de, de matisar en sa veu, posar-hi de qualque manera emocionar-me també, el que per jo és el més important amb sa música és emoció, partir de sa emoció i si no emociona o si no m'emociona jo mateix no, per mi ja no serveix i és, és aquest és el punt de partida del de, de que faig. I ara mateix com està el panorama de la música en directe a Menorca? Bé, aquí, sobretot en s'estiu, es fan un munt d'actuacions, a vegades no dones abast, no? Com, a, com a espectador, com a públic, no, no pots veure-ho tot, no, el que es fa. En canvi, en s'hivern es queda una mica aturat, és uh -huh. quan s'hauria de revifar un poquet, no? en aquest sentit, és tot s'hivern, però bueno, en s'estiu es, es compensa, a vegades, pel meu gust, a vegades és massa exagerat, no? el contrast, fins i tot. Tu tens una connexió forte en, en Catalunya. Una connexió a, a nivell musical, vol sí, dir. Sí, sí, mm, bueno, no No vostè eh, que Jo he una tradició, sense escoltat bastant, eh, a part de tota la música anglosaxona i i, i totes, totes ses influències de rock, no, sobretot que hagi pogut tenir també sí que es ve que que en Lluís Llach o gent com a Mai Marbona tot i Soler, tota aquesta gent ha estat molt present en sent la formació a nivell de, de com a com a d'escoltant el que hem fet no escoltant la seva música ja, sí que és una cosa no m'he nutrit molt en aquest sentit, més que d'estudis de acadèmics no com em demanaves abans és mm. més una qüestió de d'escoltar de, de música deverdím no interessat per coses que a vegades potser no han estat tan comercials. I, i d'aquí es pot treure digue, molta, molta informació i, bueno, i te, hi ha molta cosa interessant no?, per descobrir. Si te sembla bé, podem escoltar alguna d’aquestes cançons que vos has enviat pel Reclay. Mm. Guillem Sol de Vila, seguim amb connexió amb Menorca, que acabant d'escoltar una de les seves cançons, i, i estàvem parlant, eh, tu no mos escoltaves, amb el tècnic, sí. eh, que especulàvem sobre la teva edat, perquè la veritat és que no sabem la sa teva edat, ni te, ni te la volem demanar, vull dir, que, que, que quedi així com a, com a senyoretes que no se diuen la edat. Tu puc dir, si eh, vols. <laughs> Digue-me. Però tenen 29 anys. Doncs eh, estàvem parlant d'això, que mmm, la veritat és que sona, és, una, és una proposta molt adulta que, que toca amb el jazz, toca amb la música mediterrània, toca maneres, fins i tot amb, amb que... Robert Waller. Perdona que t'interrompi un segon. Aquesta cançó que he posat um, és un, va ser com un experiment dels disc Orígens, de fet aquesta no, no, no, no l'havia presentada en els concurs. Aquesta és una cançó que és més un experiment de, de sons mediterranis, és un tema de, de instrumental, no? vull dir com en molt sentit... Um, se'm veu una mica del que estic fent ara. Ara uh -huh. estic, ara sí, estic que, dient fent el, cançó. Perdona que t'interrompi jo tu ara, és que el nostre tècnic li ha agradat tant que, que l'ha hagut de posar així ah, ni, inevitablement, saps? Vull dir, li, és, li és igual les normes de si, si, si l'has presentat o no. Vull dir, ha, estat, ha estat una cosa que la cançó l'ha mogut a ell com, a, ah, no, com un ésser superior sobre un, un robot petit que... L'ha superat. Ha super... La cançó ha apagut amb les normes. Així té tot el dret de posar el, el que vulgui. La se següent, mira, la se, se següent mos diràs el títol perquè així sigui tot més legal. Quina, quina, és, quina vol, vol, volem per tancar? I així ja ho sabrà, A més, si queda tot en família. Quina, quina vols per tancar? I així ja ho tenim apuntat. No sé quines vens us, us vaig passant. Sembla que hi ha Ocell perdut, que és bastant representativa. Ocell perdut. Ocell perdut, la, la escoltada ja. Molts diuen que sí, i queda Únic i la Lluna és als me, meu llit. A Seda Únic, per exemple. Seda, Seda ja. Únic, molt bé. Aquesta serà per tancar. I ara sí que podem seguir parlant. de que és, eh, A diferència d'aquest experiment, com mos contaves, ara cap on estàs orientant més el teu so? El meu so està, diguem, orientat cap a el que et deia, cançons. Ara mateix estic musicant... Tot una obra poètica d'en bons Pons, que es Nura mm -hmm. i de fet la meva intenció és a final d'any començar a gravar aquest segon disc ja amb un estil molt més personal uh, i sobretot això que et deia, no? Passat més de sa música aquesta més instrumental, més atmosfèrica així com vaig dividir els disc Orígens amb un principi, no? Meitat cançó meitat instrumental uh, ara m'he centrat més en la part de, de, de cançó de cantautor, també supost que he estat motivat passet de, de, de que en directe um, has, has també ha estat més fàcil de, de, de portar no? en directe i, i, bueno, i m'hanat animant també en aquest sentit de fora d'aquesta manera. Mm -hmm. I de Guillemsol de Vila, Um, per nosaltres ha estat un, un descobriment molt interessant bueno, gràcies a vosaltres i moltes gràcies per aquesta connexió telefònica i ens acomiadarem ara sí en la cançó que has triat, ara sí eh? <laughs> molt bé. salut, bé sort i que vagi molt bé per Menorca salutacions a Menorca des de Mallorca igualment <laughs> igualment song